Столом, «І я її туди не садила. І ніхто з нас не садив. Чесне слово, місіс Фокс, це справді були не ми». В сибілені ножиці раптом криво ковзнули по тканині. «Ось, – сердито промовила вона, – подивися, що я через тебе зробила. Ну, добре, добре, думаю, це ще можна виправити. То що там із лялькою?» «Вона знову сидить за столом». Сибіла Фокс спустилася вниз і зайшла у примірочну кімнату. Лялька сиділа за столом, точно так само, як сиділа раніше. Бачу, ти у нас вперта, так, сказала жінка до ляльки. Вона безцеремонно підняла її і поклала назад на диван. Ось тут твоє місце, дівчино, проговорила вона, і ти маєш залишатися тут. Сибіла пішла коридором до кімнати навпроти. – Мій скумб. Так, Сибіло. – Знаєте, хтось таки грається з нами. Лялька знову сиділа за столом. – І як ти гадаєш, хто це? – Це мусить бути хтось із дівчат з майстерні, – припустила Сибіла. – Мабуть, думає, що це дуже смішно. Проте вони всі божаться, що нічого не робили. – То хто це, на твою думку? Маргарет? – Ні, і я не думаю, що це Маргарет. Вона була трохи сполоханою, коли прийшла розповісти мені про ляльку. Гадаю, це витівки тієї Марлен, що вічно підсміюється. Хай там як, а це дуже нерозважливі жарти. Це ідіотські жарти, промовила Сибіла, а тоді додала суворим тоном. Але я покладу їм край. Що ти збираєшся робити? Побачите, сказала Сибіла. Того вечора після роботи Сибіла Фокс замкнула приміручну на ключ. «Я замикаю ці двері, – повідомила вона, – і забираю ключі з собою». «Ясно», – сказала Алісія Кумб із легкою насмішкою. «То ти почала підозрювати, що це справа моїх рук. Думаєш, я вже настільки в хмарах витаю, що заходжу в кімнату з думкою написати щось, але натомість беру ляльку і саджу її за стіл». «Щоб вона написала замість мене. Таке ти собі понапридумувала? А потім я ніби про все просто забуваю». «Ну, це теж не виключено», – промовила Сибіла. «У будь-якому разі я точно знатиму, що сьогодні не буде жодних дурнуватих розіграшів». Наступного ранку, стиснувши вуста і нахмуривши обличчя, місіс Фокс найперше пішла до дверей приміручної. Відчинила їх і війшла в кімнату рішучим кроком. Місіс Гровс чекала на неї в коридорі зі схвильованим виразом обличчя і шваброю й ганчіркою в руках. «От тепер ми подивимося», – сказала Сибіла. Замить вона різко ступила крок назад, хапаючи ротом повітря. Лялька сиділа за столом. «Сили небесні!» – вигукнула місіс Гровс у неї за спиною. «Який жах! Он воно як!» «Ох, місіс Фокс, ви так зблідли і маєте дивний вигляд. Вам треба чогось випити. Може, у міску є щось на горі, не знаєте?» «Я в порядку», – відповіла Сибіла. Вона підійшла до ляльки, обережно підняла її і пройшлася кімнатою з нею в руках. «Хтось знову вас розіграв», – сказала місіс Гровс. «Я не знаю, як їм це вдалося цього разу», – повільно промовила Сибіла Фокс. «Я ж зачинила двері на ключ учора ввечері. Ви самі знаєте, що ніхто не міг увійти всередину». «Можливо, хтось має ще один ключ», – припустила прибиральниця, намагаючись якось зарадити. «Я не думаю», – заперечила Сибіла. «Ми ж раніше ніколи не замикали ці двері. Та й у них дуже старовинний замок» до якого є лише один ключ. Тоді, може, до них підходить інший ключ, той, що від дверей навпроти». Вони один за одним перепробували всі ключі, які тільки були в будинку, але жоден не підійшов до дверей примірочної. «Це справді дивно, міс Кумб, – зізналися Сибіла пізніше за обідом. Алісія Кумб мала радше задоволений вигляд. «Люба моя, – сказала вона – «Я думаю, що ця ситуація просто надзвичайна, і нам варто звернутися до професіоналів у сфері досліджень надприродного. Знаєш, вони б могли відправити нам якогось медіума чи ще когось, щоб перевірити, чи в самій кімнаті немає нічого незвичного». «Здається, вас ця ситуація навіть не засмучує», – зазначила Сибіла. «Чесно кажучи, мене вона навіть трохи веселить», – промовила Алісія. У моєму віці нечасто трапляється щось цікаве. Ну, а якщо серйозно, – замислено додала вона, – ні, не думаю, що я в захваті від цієї історії. Здається мені, що ця лялька забагато собі дозволяє. Ти так не вважаєш? Того вечора Сибіла Фокс і Алісія Кумб знову зачинили двері на ключ. «Я й далі думаю, – сказала Сибіла, – що це хтось нас розігрує» хоча я ніяк не можу зрозуміти, з якою метою. «Гадаєш, вона знову буде за столом завтра вранці?» – запитала Алісія. «Так», – відповіла її співрозмовниця. «Гадаю, що так». Утім, вони помилялися. Наступного ранку ляльки за столом не було. Цього разу вона опинилася на підвіконні і дивилася на вулицю. У її позі знову проглядалося щось надзвичайно людське. Це все так по-дурному, сказала Алісія Кумб, коли вони пили свій післяобідній чай. Вони обидві вирішили сьогодні влаштувати чаювання не в примірочній, як завжди, а в кімнаті Алісії, навпроти. Тобто по-дурному. Ну, я маю на увазі, що в цій історії немає жодних зачіпок. Просто собі лялька, яка кожного разу опиняється в іншому місці. День за днем усе відбувалося саме так. Але тепер лялька рухалася не лише вночі. Хай коли б вони зайшли до примірочної, навіть якщо в кімнаті нікого не було лише кілька хвилин, лялька завжди могла опинитися в іншому місці. Бувало, вони залишали її на дивані, а знаходили на кріслі а потім вона могла переміститися на ще інше крісло або ж опинитися на підвіконні, чи знову за столом. «Вона собі як хоче, так і рухається», – промовила Алісія Кумб. «І знаєш, Сибіло, мені здається, це її веселить». Жінки стояли й дивилися на ляльку, що ліниво розкинула свої оксамитові руки на непорушне, вималюване на шовку обличчя. «Трохи оксамиту, шовку й фарби. Ось це й усе, що в ній є», – сказала Алісія. Її слова звучали якось здушено. «Ти ж знаєш, що ми могли б... могли б позбутися її». «Як це – позбутися її?» – запитала Сибіла. Її голос пролунав майже шоковано. «Ну, – почала Алісія, – ми могли б кинути її у вогонь, наприклад». Тобто спалити її, як відьму. Або ж, звісно, – прагматично продовжила вона, – можна було б просто викинути її у сміття. Не думаю, що це спрацює, – заперечила Сибіла Фокс. Хтось може витягнути її зі сміття і повернути нам. Або ж ми могли б відправити її кудись, – запропонувала Алісія Кумб. Знаєш, в одну з тих благодійних організацій, що завжди пишуть листи з проханнями надіслати їм щось для розпродажів чи ярмарків. Думаю, це було б найкращим рішенням. Не знаю, засумнівалася її співрозмовниця. Я майже боюся це робити. Боїшся? Так, мені здається, вона все одно повернеться, сказала Сибіла. Тобто повернеться сюди? Так. «Наче поштовий голуб?» «Так, так, саме це я й маю на увазі». «Гадаєш, ми божеволіємо?» – запитала Алісія. «Чи, може, я вже давно з'їхала з глузду, а ти мені підігруєш?» «Ні», – мовила Сибіла. «Але мене не полишає жахливе відчуття, ніби вона... Вона занадто сильна для нас». «Вона? Оця купка лахміття?» «Так, оця жахлива, в'яла купка лахміття». «Розумієте, це тому, що вона така самовпевнена?» «Самовпевнена?» «Вона точно знає, що все буде так, як вона того хоче. Зрештою, хіба це тепер не її кімната?» «Так», – погодилася Алісія Кумб, роззираючись довкола. «Це справді її кімната. Хіба ні?» «Звісно, і так воно було завжди. Подумай лише про це. Поглянь на ці кольори і усе інше». Мені здавалося, що вона пасувала до кімнати, але насправді це кімната пасувала їй. Мушу сказати, жваво додала Алісія, що це повний абсурд, коли приходить якась лялька і просто так відбирає твої речі. Знаєш, місіс Грофс відмовилася приходити прибирати тут. Вона боїться ляльки? Вона не каже про це прямо, але постійно придумує якісь відмовки. Алісія додала з нотками паніки в голосі. «То що нам робити, Сибіло? Ця історія мене просто з'їдає. Я вже кілька тижнів ніяк не можу придумати жодного нового фасону». «А я не можу зосередитися на викрійці», – зізналася Сибіла. «Постійно роблю дурнуваті помилки». «Можливо, – непевно, – повела вона, – нам таки варто звернутися до експертів із досліджень надприродного». «Та вони подивляться на нас, як на дуреп», – сказала Алісія Кумб. «Я ж це не серйозно говорила». «Ні, думаю, ми просто маємо чекати, поки…» «Поки що?» «Я не знаю, не знаю», – мовила Алісія і якось непевно засміялася. Наступного ранку Сибіла Фокс прийшла на роботу і побачила, що двері в вприміручно були замкнені. «Міс Кумб, ключ у вас? Це ви замкнули двері вчора ввечері?» – Так, – відповіла Алісія, – я замкнула кімнату на ключ, і вона тепер буде замкнена весь час. – Що ви хочете цим сказати? – Кажу, що я махнула рукою на ту кімнату. Нехай лялька забирає її собі. Нам не потрібні дві кімнати. Ми й так помістимося. – Але це ваша вітальня. – Що ж, вона мені більше не потрібна. У мене є дуже гарна спальня. Я можу перетворити її на спальню-вітальню. «Ви справді хочете сказати, що більше ніколи не збираєтеся заходити в приміручну?» – недовірливо перепитала Сибіла. «Саме це я й маю на увазі. Але як бути із прибиранням? Кімната ж перетвориться на казна що?» «То й нехай!» – вигукнула Алісія Кумб. «Якщо цим місцем заволоділа якась лялька, то хай собі володіє, скільки влізе. І сама хай прибирає свою кімнату». За хвилю жінка додала. «Ти ж знаєш, що вона нас ненавидить?» «Що ви таке кажете?» – спохопилася Сибіла. «Лялька ненавидить нас?» «Так», – відповіла Алісія. «Хіба ти не зрозуміла цього?» «Ти мусила це бачити. Варто лише подивитися на неї». «Так», – задумливо проказала Сибіла. «Гадаю, я це відчувала. Весь час відчувала, що вона ненавидить і хоче нас звідти витурити». Злісна мала паршивка, сказала Алісія Кумб. Хай там як, але тепер вона має врешті вдовольнитися. Після того ранку життя в ательє наче трохи втихомирилося. Алісія повідомила своїм працівникам, що наразі відмовляється від використання примірочної кімнати і пояснила це тим, що в них і так багато кімнат, які постійно треба прибирати і приводити до ладу. Однак не всі повірили в правдивість її слів, оскільки ввечері Алісія почула, як одна з працівниць казала іншій. Ця міскумб уже зовсім розумом поїхала. Вона і так завжди була злегка дивакувата. То речі якісь загубить, то забуває про все на світі. Але зараз це вже вийшло за всі межі. Вона трохи здуріла з тою лялькою. «Ти ж не думаєш, що вона зовсім зваріювала?» – сказала інша дівчина я надіюся, вона не почне ганятися за нами з ножем чи щось таке. Так вони перемивали кісточки начальниці, поки проходили повз її кімнату. А обурена Алісія сиділа на своєму кріслі і усе слухала. Зварювала? А як же? А тоді жалісливо сказала сама собі. Гадаю, якби не Сибіла, я би сама подумала, що зварювала вкрай. Але це не тільки я, і Сибіла, і місіс Гровс, Відчувають, що щось не так. От тільки я зовсім не знаю, чим це може закінчитися. За три тижні Сибіла Фокс знову заговорила за лісію Кумб про проприміручно. «Нам варто іноді заходити в ту кімнату». «Для чого?» «Та вона, напевно, в жахливому стані. Міль почне їсти речі і все таке. Треба просто час від часу там прибирати, а тоді знову замикати». «Я б воліла тримати її замкненою і зовсім туди не заходити», – мовила Алісія. «Знаєте, а ви ще забобонніше, ніж я», – зауважила Сибіла. «Мабуть, так і є», – відповіла Алісія Кумб. «Я з самого початку вірила в усе це більше, ніж ти. І знаєш, мені це здавалося певною мірою цікавим. Чи як це назвати, не знаю. А тепер мені просто страшно, і я б не хотіла заходити в ту кімнату». А я хочу зайти, заявила Сибіла Фокс, і збираюся це зробити. Знаєш, у чому твоя біда? – сказала Алісія. Тебе просто розпирає цікавість. Ось і все. Називайте це як вам завгодно, а я хочу побачити, як поживає лялька. І все-таки, я думаю, краще було б залишити її в спокої, наполягала Алісія. Ми віддали їй кімнату, і вона задоволена. Тож нехай краще залишається задоволеною. Вона зітхнула і додала роздратованим тоном. «Боже, та що за дурниці ми верземо?» «Я знаю, що дурниці, але якби ж хтось сказав, що нам зробити, щоб покінчити з цими дурницями? Тож давайте мені ключ». «Добре, добре. Ви, мабуть, боїтеся, що я випущу її чи ще щось таке, але я вважаю, що коли б вона хотіла це зробити, то давно вже перемістилася б через двері чи вікна». Сибіла відчинила двері і зайшла в кімнату. «Як дивно!» – сказала вона. «Що дивно?» – запитала Алісія, заглядаючи в кімнату через сибілине плече. Кімната зовсім не скидається на брудну, але вона була так довго зачинена, що точно мала б. «Так, це справді дивно!» «А ось і вона!» – промовила Сибіла. Лялька була на дивані. Вона не лежала, як завжди, розпластано, а рівненько сиділа, спершись на подушку. Вона мала вигляд господині дому, яка чекає на гостей. «Що ж», – сказала Алісія Кумб, – «здається, вона почувається, як у себе вдома. Аж хочеться попросити вибачення за наш раптовий візит без попередження». «Ходімте», – промовила Сибіла. Вони вийшли з кімнати і знову замкнули двері на ключ. Дві жінки стояли і дивилися одна на одну. «Хотіла б я знати, – почала Алісія, – чому вона нас так сильно лякає?» «Боже, якого б не лякала!» «Ну, тобто, а що зрештою відбувається?» «Нічого такого, якась лялька переміщається кімнатою. Можливо, це й не лялька сама, нею може керувати якийсь полтергейст». «А це справді непогане припущення?» «Так, але, чесно кажучи, я не дуже вірю в нього». «Я все-таки думаю, що це сама лялька». «Ви впевнені, що не пам'ятаєте, звідки вона взялася?» «Я не маю ні найменшого уявлення», – мовила Алісія Кумб. «І що більше я думаю про це, то більше переконуюся, що я її не купувала, і ніхто мені її не дав. Я думаю, вона… Вона просто з'явилася тут. Гадаєте, вона коли-небудь забереться звідси?» «Чесно?» – сказала Алісія. Не думаю, що їй є сенс це робити. Тут вона має все, що хоче». Однак згодом виявилося, що лялька отримала ще не все, чого хотіла. Наступного дня, коли Сибіла зайшла у кімнату для демонстрації виробів, їй перехопило подих від несподіванки. Вона вискочила на сходовий майданчик і почала гукати. «Мій скумп! Мій скумп! Сюди! Скоріш!» «Що трапилося?» Алісія Кумб, яка щойно прокинулася, обережно накульгувала сходами, оскільки сьогодні їй не давав спокою ревматизм у правому коліні. «Що з тобою, Сибіло?» «Подивіться, подивіться, що сталося!» Вони стояли у дверях кімнати для демонстрації виробів. Там у кімнаті, на дивані, невимушено спершись на його бильце, сиділа вона, лялька. – Вона вибралася, – сказала Сибіла. – Вона вибралася з тієї кімнати, а тепер хоче цю забрати. Алісія кумп сіла біля дверей і промовила. – Думаю, зрештою вона захоче все ательє. – Дуже навіть можливо, – погодилася Сибіла. – Ах ти гидка, злісна, хитра гадюка, – звернулася Алісія до ляльки. – Чому ти причепилася до нас? Ми не хочемо тебе. І їй, і Сибілі Фокс здалося, що лялька злегка поворушилася, так, наче її руки й ноги ще більше обм'якли в цю мить. Довга квола рука лежала на бильці, трохи закриваючи обличчя. І здавалося, наче лялька визирала з-під своєї руки, а погляд її був хитрим і злісним. «Жахлива істота», – промовила Алісія, – «я не можу її терпіти». «Я більше не можу її терпіти». Раптом, заскочивши Сибілу з ненацька, Алісія кинулася кімнатою, схопила ляльку, підбігла до вікна, відчинила його навстіж і викинула ляльку на вулицю. Сибілі перехопило дух від страху, а з її вуст зірвався здушений крик. «Ох, Алісія, не варто було цього робити! Кажу вам, не варто було цього робити!» Я мусила щось зробити, відповіла Алісія Кумб. Я вже просто не витримувала. Сибіла теж підійшла до вікна. Лялька розпласталася на тротуарі обличчям донизу. Ми її вбили, мовила Сибіла. Не говори, дурниць, як можна вбити щось, зроблене з оксамиту, шовку, гудзичків і ниток. Вона не справжня, але здається справжньою до неможливості. Алісія затамувала подих. «Боже, мій та дівчинка!» Посеред тротуару над лялькою стояла маленька обшарпана дівчинка. Вона подивилася в один, потім в інший бік вулиці, що, на диво, була не така багатолюдна, як зазвичай цієї ранішньої пори. Хоч кілька машин там все-таки було. Потім, наче отримавши дозвіл, дівчинка зігнулася, підняла ляльку і побігла через вулицю. «Ні-ні, почекай!» – закричала Алісія. Вона повернулася до Сибіли. «Дівчинка не повинна брати ляльку. Вона не повинна. Та лялька небезпечна. Вона зла. Ми мусимо її зупинити». Але дівчинку зупинили не вони. Її зупинив дорожній рух. У цей момент три таксі їхали в один бік, а два фургони в інший. Тож дівчинка застрягла на острівці посеред дороги. Сибіла кинулася вниз по сходах – а Алісія Кумб поспішила за нею. Проскочивши між фургоном і легковим авто, Сибіла з Алісією, що мчала одразу за нею, вибігла на острівець ще до того, як дитина змогла пробратися крізь автомобілі на протилежний бік вулиці. «Ти не можеш взяти цю ляльку», – мовила Алісія Кумб, – «віддай її мені». Дитина поглянула на неї. Це була маленька, худенька, трохи косока дівчинка років восьми. Вона дивилася на жінок повним непокори поглядом. «Чого це я маю вам її віддавати?» – сказала вона. «Ви її шбурнули через вікно. Я все бачила?» «Бачила. Якщо ви її пошбурнули, значить вона вам не потрібна. Тому тепер вона моя». «Я куплю тобі іншу ляльку», – відчайдушно промовила Алісія. «Ми підемо в магазин іграшок, у який тільки скажеш, і я куплю тобі найкращу ляльку в цілому магазині. Тільки віддай мені цю ляльку!» «Ні за що!» – вперлася дитина. Дівчинка міцно обійняла оксамитову ляльку, ніби захищаючи її від усього на світі. «Ти маєш її віддати!» – сказала Сибіла. – «Вона не твоя!» Жінка протягнула руку, щоб забрати ляльку у дитини. Але та тупнула ногою, відвернулася і закричала. «Не дам! Не дам! Не дам! Вона моя! Я її люблю! Ви її не любите, ви її ненавидите. Коли любиш когось, то не викидаєш через вікно. А я її люблю. Я знаю, що їй треба саме це. Вона хоче, щоб її любили». Тоді раптом, прослизнувши крізь щільний потік автомобілів, дівчинка перебігла через дорогу і помчала вулицею вниз. Вона зникла з поля зору двох жінок, перш ніж ті встигли якось відреагувати і кинутися за нею крізь плин дорожнього руху. «Утекла?» – констатувала Алісія. «Вона сказала, що лялька хотіла любові?» – повільно промовила Сибіла. «Можливо», – сказала Алісія Кумб. Можливо, це справді те, чого вона хотіла весь цей час. Хотіла, щоб її любили. Посеред шумної лондонської дороги дві налякані жінки незрушно стояли і дивилися одна одні в очі.